А коли батюшка Парфені зустрічав Павла Івановича, торвав нитку, і засушені ягідки розсипалися. А він хапався за голову і скиглив. Бусинки розсіпались. І це він робив щоразу, як бачив Павла Івановича. А ще таке любив робити Парфені. Запалював сірника і ходив, услід услід за Павлом Івановичем каркаючи, гарі гарі ясно, щоб не погасло. А ще він приходив під контору Павла Івановича в одному черевику і грав на балалайці горляче частівку: "Ах, сапожки мої розпаровані!» Павло Іванович сердився, тупав ногами і хряскав кулаком по столу. Охорона забирала парфеня, завозила в богадільню, там його мили, годували, і наступного дня утихомирений і слухняний він повертався до своєї церкви. А ще він любив раз на сезон залізти на дах школи, і, тримаючись за флюгер, виводити тоненьким голосочком «Петя, Петя, петушок, золотой гребешок, петушок з високої спицы бережот твою столицю. Вчителі та лицеїсти вибігали зі школи, перші умовляли Парфенія злізти з даху, а другі підхоплювали його слова, бігли, по двору повторюючи, як папуги. «Петя, Петя, петушок, золотой гребешок, петушок з високої спіці береже твою столицю. Жити в Оксамитівці не було нудно. Поїзд почав пригальмовувати. Огюст поглянув на годинника, зараз буде Жмеренка, а звідси рукою подати до Бердичева». «Де Бальзак брав шлюб з мадам Ганською, гарне містечко, йому сподобалося. Він і сам би взяв там шлюб з одною з оксамитонкових доньок, Тільки от біда, з котрою ж, Віолетою чи Лілією?» Павло Іванович узяв Огюста з собою в бертичів, коли їздив туди в банківських справах з синами тими самими круглолицими веснянкуватими бовдорами, що обізвали його при першій зустрічі мсьє гівно. Тепер уже Огюст знає, що означає це слово, але бовдори продовжують так його називати за його спиною виродки. Бовдорів було четверо, кожен сам по собі, це було Милі херовимчики, однак разом вони утворювали оксамитову банду – вибухову суміч і в прямому, і в переносному значенні слова. Бо вибухи практикувалися спершу в шкільній лабораторії, а потім і поза нею. Якось балбеси брали участь у конкурсі духових оркестрів у Київській міській думі – що на Хрещатику, і взяли там друге місце. Їх випередив лише київський кадетський корпус, бо, за словами голови журі, міністра внутрішніх справ, у тих краще гудзики на кітелях і кокарди на кашкетах блищали. Щоб помститися за несправедливий результат конкурсу, Оксамитова банда – Здійснила в думі вибух, який потрактували як замах на міністра. Дарма, що замість осколків на людей розлетівся смердючий жом від цукрових буряків. Павло Іванович ледь устиг вчасно накивати п'ятами зі своїми бовдорами і потім не випускав їх з доходного дому до кінця перебування їх у Києві. Бовдарів об'єднувало, крім мами, тата, веснянок на круглому обличчі соломи на голові, яку періодично зістригали до їжачків і участі в духовому оркестрі,